А як дядько Лаврін. Втішає мене, а сам теж сумує. І від смутку чи дурості збирається розкопувати стару могилу. Сагайдах швидко прощається, йде присілком, а у вухах ще довго-довго не слова матері, та й зламаний трепіт вій бачить усю дорогу. За присілком недалеко від путівця тихенько поскипував старими крилами вітряк, Немов скаржився полям на самотність, бо покинули тепер його іменники помольці. Добре, що хоч тут не вгніздилась поліція, як вгніздилась з кулеметом над там днює і ночує гайвороння, так наказав Жандармський пост. Уже зовсім розвиднілось, коли Сагайдакові йшов у ліси, що по коліна стояли у тумані. Ліси, ліси. Скільки ви зарятували людей у і скільки зарятуєте тепер? З вашої зеленої глибини вийдемо і вдаримо на ворога, бо трагедії трагедіями, а боротьба боротьбою. Скоріше ж за святе, щоб загинуло грішне. Він перебирає в пам'яті, до кого навідається цими днями, з ким піде у перші засідки, а сам усе більше і більше починає хвилюватись. Наближається до того глухого місця, яке він облюбував для партизанів. Чи знайде когось із них? Близнюки повинні бути тут. Петро Саламаха. Щось тріснуло попереду. Сагайдак вихоплює з кишені пістолета, придивляється до зарості, звідки почувся тріск. І незабаром помічає корову, яка пасеться недалеко від того струмочка, що мав давати воду його загону. А он другий, третій. Де ж вони взялися в цій хащі? Ще кілька кроків він бачить силою оберемок бороди, окаренкує ту постать і широко від вуха до вуха посмішку Михайла Чагерина, що стоїть у ранковому тумані, як добрий сон. Михайло Івановичу не вірить своїм очам загайдак. Так і вгадали, Зінов'ю Васильовичу. Порухом широких плечей старий скидає керею і поспішає на зустріч командиру. Вони падають один одному в обійми, цілуються, посміхаються і зітхають. Нарешті дочекалися вас. Чого вже тільки не передумали? Сама радість бренить у голосі Чегерина. вашу конспіративну хату спалили карателі. А що з Ганною Іванівною? Терпне Сагайдак Її не було вдома Той залишилась живою Як же ви? Старий стає зосередженим і навіть трохи урочистим. Поки помаленьку, не поспішаючи, Ось на черітку і на три пари коней Та на три вози розжився І санки одні маємо Санки, не повірив Сагайдак «А чого ж? Зима ще прийде?» – спокійно відповів Чигарин. Також вісім цинкових скриньок з наборями вихопили. А з села я притаскав пилку, три сокири, кілька полумисків і трохи муки. Може, їсти щось треба. Коржі печемо, а хліба нема. Та й на сіль сутужно. Неодмінно треба навідатись до німців на продуктовий склад. Хто з наших прибився? І Сагайдак завмер у тривозі. Першими, звісно, гримичі прилетіли. От уже отряхи справжніх партизанів маємо. Вони десь кулемета Максима добили. вони ж кундрика порішили. Тільки після цього два дні нічого їсти не можуть. Усе нудить хлопців. І Петро Саламаха вирвався з лапищ поліції. І Мирон бере склад з молодшим братом учора прийшов за тим, що в окруженні попав. Боєвий не з порожніми руками, а з німецьким автоматом. Це треба розуміти. Усі ми так виглядаємо вас. Журяться хлопці після того, що сталося. Як вам сказати, задумаєте, чигирин. І ще більше стає схожим на гриба боровика. Журбив в нас багато, а ненавісті ще більше. Бо ковтнули всі ківш лиха. Підемо будити партизанську родину? Заждімо трохи, подумаємо, як новий день зустріти.